d.paltal.com soba tut virnika rod uta to maula ya yeah. wa yeah. bastu yeah. ma yeah. al Ciklus predavanja na temu braka. Predavač Tajja profesor i brate Butende. Alamovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istini. Pred neprve sada ojo snij sabrana ja nafsi sabrana ja nafsi ma'na allah wal qudus tunadi wal da se covek rasipa kada je u pitanju Uh, kao što to danas rade neki ljudi uh, pa zakolju veliki vroj ovaca i kamila i preo, dakle, pretekne mnogo mnogo hrane koje se ne pojede već se na kraju šta već se na kraju baci a <mim> tazakkaru da'atuk jevma vabakejti alaja minal išva kul ti ja veladiju li la takvi kebidi taqtuluni zikra Abdurrahman ibn Auk radi Allahu anhu rekao ime Allaho B.S. napravi velijemu pa sa jednom ovicom. Dakle, ovaj hadis bideš da imam el-Buhari i İllahov poslanik sallallahu aleyhi ve sellem je takođe pravio velimu za svoje žene, Zeinab, Safija, Meymuna i tako dalje. Fahamtu silahi, wa rafa'tu wayi, وأردل أحدهم وأردل آيات القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وسهبه إجمعين هذا الشمس الله ومتبارك وتلع دوصف الله مقورتي لكن هذا الشمس الله يستويله Buelimatul ja, irz. Dakle, kako bi se to kod nas prevelo direktno, svadbeno veselje u tom smislu. Svadbeno veselje. A, riječ u elima u osnovi, dakle, u arapskom jeziku znači upotpunjavanje nečega ili potpunost nečega ili sastavljanje nečega. Dakle, da sastaviš određene kompunje komponente ide u potpuniš određenu stvar. Pa kada se kaže eulemerajul, dakle čovjek je napravio velimu ili učinio velimu, jel? Znači kada čovjek upotpuni svoj razum i svoje i snagu svojeg tijela, dakle kada sastavi te dvije stvari i postane pod kad kažeš eulemerajul, dakle euh odrastao je, upotpunio se, upotpunio svoju dakle fizičku jel, snagu i razumsko. jel tako? Zatim je ovo značenje prenešeno kada je u pitanju svadbenog veselja, odnosno hrana koja se, jel, koja se pravi da se ugoste, da se ugoste muslimani zbog, jel, tog svadbenog veselja. Zašto? Zato što se spajaju čovjek, čovjek i žena. Dakle, spajaju se u jedan brak Tako. prije toga su bili odvojni međutim spajaju se i kompletiraju to sve na prvo mjesto su šta dakle bila je uh, ona hitba kako se to kaže prosidba pa onda je bio dakle dogovor onda uh, ugovor o braku i ova lima je dakle šta kompletira sve to dakle na kraju spajanja čoveka i žene, jel' tako? I ne kaže se za druge vrste hrane, u elima, dakle, u osnovi se ne kaže, uh, kod učenjaka fikha, jel' osim ova vrste hrane, dakle, u I u arapskom jeziku se ne koristi riječ u za neke druge, iako, dakle, mi kažemo i za druge u i tako dalje, i tako dalje. Međutim, u jezičkom značenju i u značenju kod učenjaka fikha dakle nije ispravno da se zovu druge vrste hrane velima jer svaka vrste hrane ima svoje ime jedna se zove velima jedna se zove ahika treća se zove iftar i tako dalje tako dalje barakallahu fikum taj što se tiče same velime nema sumnje da je dozvoljeno da čovjek e, kao velimu uzme različite vrste hrane različite vrste hrane. Neki učenjaci pa kažu da je dozvano da čovjek uzme samo ovcu ili ona koju je njenom propisu, to je koza. Dakle, ta vrsta životinja. Međutim, to to nije ispravno, inšalautara, i to ćemo sad potvrditi. Taj. Što se tiče propisa uh, u Elime, ona je sunet. I na tome se slažu svi učenjaci. Jel? Neki rekoše da je vađip, zato jer je Allahov poslani se neme, naredio jednom ashabu, eu lim, uole ubiša, napravio je limu pa makar i sa jednom ovcom, pa makar i sa jednom ovcom, pa kažu da dakle, poznato pravilo koje mi stalno koristimo i koje je, šta? I koje je ispravno, bezimalo sumnje, a to je šta? El emri jak tedivo južub i to stalno ponavljamo, dakle, naredba povlači za sobom obavezu. Allahu postani kada je dakle, naredio momsahabu da zakole ovcu, bak, makar ma kar jednu ovcu, što znači da je obaveza. Međutim, mi smo također bili spomenuli pod uslovom da ne postoji nikakvih drugih indicija koje ukazuju da nije važno. Svatate. A to ćemo također sad spomenuti zašto nije važno, već je već je sunnet. <kuh> Daklova hadis u kojem Allahu kusanik sallallahu alayhi ve sellem Uh, kaže eu lim walu bisha dakle kome to rekao Abdurrahmanu ibn Auf radiyallahu anhu Abdulrahman ibn Auf radiyallahu anhu rekao mu Allahu possessionsin napravi velimu pa makar i sa jednom ovcom dakle ovaj hadis bijeg imam El Buhari i Muslim taj i Allahu possessionsin ik salallahu aleihi ve sellem je također pravio velimu za svoje žene Zeyneb, Safija, Mejmuna i tako dalje, i tako dalje. Taj. Što se tiče vremena kada se pravi valima, dakle, ovo pitanje je, dakle, široko. Dakle, čovjek ima, inšalotela, vremena, posebno ako se radi o čovjeku koji dakle, nije u stanju da odma napravi valimu, međutim, ono što je pohvali, inšalotela, jeste da čovjek napravi valimu u Dakle, prvim bračnim noćima, jel? Svatate A to je šta? Kada čovjek oženi djevicu, da je to sedam dana, a kada oženi, udava tu tri dana, tako? Dakle, to se te noći dokon on boravi kod nje, svedok dok ne bude, odnosno ako ima i drugih žena, svatate. Ako ima čovjek dvije žene, pa se oženi još jedan put, ako je žena djevica, boravit kod nje sedam dana, je tako? a ako nije onda tri dana će boraviti kod nje. Dakle, pohvaljeno je da dakle u ovim danima, jel ako nije umogućio se da to uradi ovim danima, onda u neko drugo vrijeme taj. Koliko je dakle čoveku, jel ako kažemo da je sunet, onda ne možemo da kažemo koliko mu je obaveza da ta veljima bude. Svatate? Svatate? jerako ovo prvo nije važije onda ri je ovo drugo ne može da bude važno a to je šta veličina kike dokle je njena jedna ovca dvjofce 10 i tako i tako dalje sva ta dakle koliko kažemo da je da je pohvaljeno da bude velika pa kažu učenjaci ne smije da bude manje od ovce ne smije da bude manje od ovce i dokaze dakle ova hadis od Abdulrahmana ibn Aufa awlum walau bi biša, dakle walau pa makar dakle sve što je toga ne bi, ne bi čovjek trebao da koristi kao velimu po ovom prvom stavu Taj, međutim nema sumnja ako je čovjek u mogućnosti da zakolje više od jedne ovce tri i tako dalje ali svodno onome koliko će mu se ljudi odazvati je tako i na prvom mjestu svodno njegovoj mogućnosti ako čovjek može više veću velimo da napravi da zakolje bika, nikakav nije problem dozvoljeno je ali pod uslovom da u tome nema šta? I srafa, i tebzira, dakle, da nema preterivanja i razbacivanja. Svatate me, da nema preterivanja i razbacivanja u tome. Dakle, čovjek zakolje bika i to, to se dakle ne pojede. Beć se baci i šta, ja znam, nimalo ne sumnje da je to, da je to haram. Taj. Taj. Uglavnom... Ako je čovjek u čovjeku mogućnosti, ako nije, onda onoliko koliko je u mogućnosti. Taj. Allahov postanik, sallallahu alaihi ve sallam, kada je oženio Safiju, radi Allahu anha, pravio je velimu. U velima mu je bila hajs, hajs. Neki kažu Haisa Hajsa, hajsa svak onaj koji je bio na hađ. Ona halva koja se servira u haremu za iftar, to je Hais. Ko je bio na hađu? Malo osim je bio na hađu. Slobodno recite, dakle, nije ovo dakle, hvalisanje. Dakle, ali svako ko je bio, dakle, na hađu, <gled> Video je, dakle, onu hajsu, a to je ona halva, ha, halva koja se servira u haremu, jel, za iftar. <gled> Hađijama i, jel, pustaćima, općenito. Dakle, to je hajsu, dakle, to je hrana neka koja se pravi, ko naše halve, samo ima malo drugačiji ukusi, dakle, nema sumnje da je i tekako finog ukusa. Allaho, posanji su na me, je, dakle, u tome bio napravio u uh, Elimu, što upućuje na to da je dozvoljeno šta? Molim? Da je dozvoljeno, dakle, neko i neko drugo jelo. Dakle, čovjek napravi ribu. Ako živi na, na, na, na moru, tako? i ako im je to osnovna hrana kojom se hrane, riba je li tako? Svatate me bare kalafikum, ili ako živi u pustinji i osnovna hrana koju imaju jesu kamile deve, nemaju ovaca i tako dalje i tako dalje ili živi u nekim od ruskih republika u, Tare, u Tataristanu na primjer gdje se jede konjsko meso, dakle to im je oni tamo jedu konjakom i ovdje što jedemo? krav ja. i ne samo to i piju mlijeko svanala svatate me bare kalafikum Dakle ono što je čoveku jednostavno dakle, nije dozvoljeno čoveku da se sa tim e, kako se kaže to molim rasipa i i tako dalje i tako dalje taj zatim kaže šejih i nije dozvoljeno da se čovek rasipa kada je u pitanju ojima e, kao što to danas rade neki ljudi a, pa zakolju veliki broj ovaca i kamila i preo, dakle pretekne mnogo mnogo hrane koje se ne pojede već se na kraju šta već se na kraju baci od mesa i riže i drugih jel? A, druge, druge hrane ovo je stvar koju šarijat strogo zabranjuje i Zdrav razum ne prihvata ovako nešto. I o tome smo bili govorili tako. Zdrav razum nema sumnje da ne prihvata tako. Za kolje se nekoliko, deset, dvajest ovaca kolju. Neki kolju i ne znam koliko kamila. Ali to rade samo šta? Samo radi njihove oholosti. Radi oholosti. Kako bi pokazao da je on bogat i kako bi ljudi došli i tako dalje i tako dalje. Dakle, pokazat ćemo kasnije inšalotera slike sa tih velima kako to izgleda. Allahi, pokazat ćemo vam Inšalav tela, kasnije snike na kompjuter Inšalav tela, samo napomenite da ne zaboravimo Da se zgadi jednom uminu kad vidi to Dakle, tepsija koliko ova Prostorija oni. Puna riže i mesa Oko nje sedi Dakle, jedno dvadesetak ljudi Uzme ispred sebe, dakle, ko ptice Malo nešto, sve ono Zaglavi na smeće Dakle, neće oni to dat siromasima da pojedu Svata, takvi su, dakle, ljudi Koji mala te baraka tala dao bogatstvo a oni Allahu tebareke tala uzvraćaju na najgori način. Allahumma stan, da Allah sačuva. ila billah. Zatim kaže šejh: "Vihša ala fa'ilihi wa man radi bihi min al-ukuba wa zawal ni'ma ibayatisa." Da svako onaj koji to radi i koji je zadovoljan sa za takvim postupcima da mu Allah tebareke tala ne, odu, ne oduzme da ti blagodat. I nema sumnje kada čovjek neku blagodat kojom Allah te bareka tada upražnjava u nešto što je zabranjeno kao na primjer čovjek kojom je Allah te bareka tada dao snagu pa je on upražnjava u haram Allah te bareka tada će ga kazniti i tu njegovu, taj, taj nijemet će zamijeniti čim nikmetom bareka laufi takođe čovjek koji je bogat pa, pa dakle tu blagodat zamijeni odnosno tu blagodat iskoristava ono Što, sa čim Allah te barek tada nije zadovoljen a će mu tu blagorat sigurno zamijeniti nekim musibetom što, što nema nimalo nemalo sumnje. Taj. Dakle samo oholjenje u Elimi je zavranjeno. A, kam, a kamo li da čovjek uz oholjenje dakle uz oholost dakle, napravi još stvar poput ove koje smo jel, spomenuli a to je da se čovjek Uh, dakle i srav, taj razbacivanje i, i, i, i trošenje i metka ono sa čim Allah teba rekla nije zadovoljno taj zatim kaže šej često se dešava da ljudi prave velime u hotelima u kojima ima te tesahula dakle i muškarci i žene dakle o lahko gledaju na te šarijetske propise pa dolazi do mjeru do miješanja muškaraca i žena subhanala i bojati se teških postjedica dakle ružnih postjedica zbog tih postupaka dakle u miješanju ljudi žena žene pritrčavaju dakle krosornike bez hižaba i tako određa često se to dešava u Saudiji je to pojava dakle često često osim ljudi koji se boja Allaha te bareke u etara. nam Uh, I često te uljime, dakle, proprate muzika i pjesma i udaranje u, u bubnjeve, dakle, ne u def, def je ženama dozvoljen bez imalo sumnje, def je ženama dozvoljen uspjevanja ilahija u kojima nema, dakle, uh, harama i razvrata, što nema nimalo ne sumnje, i igranje, i plez, dakle, sve su te stvari dozvoljene za žene Pod uslovom šta? Da nema u tome muzičkih instrumenta, da u tome nema pjesama koje su razvratne i da nema mješanja između muškaraca i žena. Dakle, to je specifično samo za žene, a ne, a ne za muškarce. Taj također kaže šejh i takvim velimama često prisustvuju musavirun, dakle slikari i oni koji snimaju sa kamerama valimun, dakle, nepravednici prema samima sebi i prema Allahu te gitara, snimajući, dakle, uh, nepravedći razliku između muškarca i žene i, dakle, samo to slikanje uh, i, dakle, šta rade ljudi? Slikati cijelu svatbu, onda napravi album i stavi dakle, to je čisto oponašanje nevjernika, dakle, za uspomenu i dugo osjećanje. Nema sumnje da je to zabranilo, da je to haram i oponašanje nevjernika. Aspuno Allahu, vojnijem alukiru tajb. Dakle, sve se to radi bez ikakve osnove i bez ikakve koristi. Zatim kaže šeh Bel ala sebil il fesadi, ul ifsad, već se to radi na putu fesada i u propaštenja, dakle, muslimana i muslimanskog društva. Zatim kaže, Feljeti ki ilaha men I ameluna hazi aamal, Ie Allaha oni koji je vako postupaju. Wal ješahšu min ukubeti in ne kas se boje Allaho ve kazne. kaže Allah tebare katala min qrijjatin baet ma išeteha. I koliko smo samo gradova ili sela uništili koji su oholi bili kada je u pitanju, dakle, njihov život. živeli su, dakle, oholo i nadmeno. La haule vela ila bila. Dakle, poznate vam je hadis Allahovog posljednika s nama u kaže u čijem srcu bude i trun oholosti neće osetiti mir i ženeta. La haule vela ila bila. I također kaže Allah kulu vešrabu vela tusrifu innehu la yuhibul musrifin Dakle, jedite i pijte ali nemojte pretjerivati jer on Allah dželle ve 'ala nevoli one koji pretaravaju također kaže Allah te barekute ala: "Kulu vešebu min rizki Llahi wala fil ardi mufsidin." Jedite i pijte od rizka od Allahovog rizka kojem vam daje i nemojte na zemlji sijati nered, sijati fesad, jel? I dakle značenje dakle Ovoga što sam spomenuli, dakle, o tome postoji mnogo ajta i mnogo hadisa. Što se tiče onog koji bude pozvat na velimu, odnosno, kada je čoveku obaveza da se odazove na velimu, kada mu je ulađi. Dakle, zato postoje određeni uvjeti, kada se us, ispune ovi uvjeti, kada se ispune ovi uslovi, obaveza je čoveku da se odazove na velimu. Namad. Na prvo mesto jeste kada se radi o prvoj velimi. Šta znači o prvoj velimi? Običaj u nekim zemljama da šta? Da prave velimu dva ili tri dana uzastopno. Dakle, oženi se čovjek dakle, može se to svati. može se to razumjeti, inša laute, a ali, ali pod uslovom da u tome nema priterivanja. Čovjek dakle, cijeli svoj život radio i radio, skupljaju metak i oženi se nekad kasno i Dakle to katoliko obradovalo da da želi to sa lahom da, da dakle da počastimo muslimane da iskaže svoju radost svatate me dakle obradovao vas oček ja će da da to jel dakle običaj dakle česta je pojava da ljudi prave velimu uh dva puta ili tri ili tri puta taj dakle kada se radi o prvoj velimi Dakle čovjek napravi velimu I ti odeš kod njega Pozvac i odeš kod njega na velimu Nije ti obavezali ideš na drugu velimu Ako bi on pravio još jedan put Dakle sredeći dan Svatate me Taj Kaže Allahov poslanik Sallahu alaihi ve selleme El velimetul avval <coughs> Avvali om hak Dakle velima prvog dana Velima prvog dana je hak Dakle obavezaj čovjeku Šta znači hak? Hak znači, hak ima više značenja. El hak je jedno od ovih tebarketela imena. Jel tako? El hak. Pa dobiješ onda ime Abdul hak rob. Istini tog. Jel tako? Zatim imaš riječ hak koja znači istina. Zatim hak koja znači uađib. Svatate me. Zatim hak pravo. I tako dalje. I tako dalje. Međutim, u ovom smislu znači uađib. Dakle, ima prvog dana, je ovađib. Drugog dana je ma'ruf, je dobročinstvo. Dakle, nije ti obaveza, ali ako pudeš pozvat, jel, da uljepšaš svojim prisustom to sjelo, onda je ma'ruf. A, a treće je rija. Dakle, znate što je rija? Pretvaranje i suma. Dakle, rija je pretvaranje kada su pitanju djela, a suma je pretvaranje kada je u pitanju, jel, govor da pričaš nešto da pričaš nešto i da se pretvaraš kako bi te ljudi čuli a rija je da nešto radiš kako bi te ljudi vidjeli svatate svatati vare fikum, a jedno i drugo je dakle, isto taj kaže šejh šejhulistam bimtejmi je rahimehu lahu teada haram je jelo i klanje je dakle preko dakle, preko potrebe, dakle, zabranjem da čovjek sprema jelo i da kolje životinje, preko potrebe za velijimu. Svatate me. I preko uobičajenog uh, kako se kaže to? Preko onog što je uobičajeno kod, kod određenog naroda, jel' tako? A? U, ili da čovjek odulje tu velijimu nekoliko dana. Taj... Dakle, ako bi, ako bi u tome bilo preterivanje, bilo bi to haram, pa makar to određeni ljudi i radili nam. Taj, bari kalahu ikum. dakle, ovo je, bilo, ovo je bio prvi šart. Da se radi o prvoj valimi, dakle, koja je prvi dan. Tako. Onda je uadživ čoveku da ode. Druga stvar, dakle, drugi šart jeste ako je onaj koji te poziva musliman. Dakle, ako te poziva kafir ne u Elimu, onda ti nije vađib da odeš. Dakle, nije ti vađib da odeš. Imam li pitanje za, za ovaj drugi šarap? Zašto je bilo haram? To je ta stvar, dakle, nemoj jes meso. Pojedi, pojedi kolač. Samo malo, dakle, nastavljamo dalim šalahu tala. Treći šart, da taj koji te poziva na ujelimu nije od grešnika koji grijehe čine javno. Dakle, čovjek koji javno čini grijehe nam. Ili ako je od griješnika ili novotara kojeg je obavezno heđriti, dakle sankcionisati, svatate mi. Dakle, ako je od grešnika ili novog, novotara kojeg je obavezno sankcionisati radi njegovih grijeha. Dakle, ni u tom slučaju ne bi bilo obavezo, obavezno da se čovjek odazove. Četvrti šart jeste da te čovjek lično pozove dakle, ako tebe lično pozove Ramkela, ako čovjek podređen osobu lično pozove po imeničnju pozivam te da dođeš tebe i tebe na velimu, onda mu je obaveza da se odazove. Međutim, ako je Opšta dakle, opšti poziv. Braće, osalamu aleykum, pozivam sve muslimane na uelimu, onda čoveku nije obaveza, već mu je šta? Pohvaljeno, barek alofik, pohvaleno mu je da ode. Jer ako je općenito, dakle, niko tebe lično, dakle, nije direktno pozvao i samim tim ti nije važno. Međutim, ako tebe direktno, dakle, lično pozove, onda moraš da se odazoveš. Peti uslov jeste da na toj velimi ne bude grijeha kao što je na primer alkohol ili muzika ili pjesma kao što, je to, jel, uh, kao što smo spomenuli jel, da je to prisutno u, na neki velimama dakle ovo su dakle, šartovi da bi čovjeku bilo vađi da se odazove na svadbu jel, kako se to kaže kod nas svadba me. međutim ako te ono malo prije što malo prije rekli smo pozove te na svadbu jel tako Ako tu nema grijeha, shvatate me. Ako nema alkohola, ako nema muzike, ako, dakle imaš pravo izbora, je da, da jedeš nešto što je, ili ne moraš uopšte ni da jedeš, a? ako je u tome neki davetski poduhvat, onda je dozvoljeno. Shvatate me. Dođe keafir kod nas ili čovjek kojeg mi smatramo nevjernikom. I kaže, želim da mi da napravim velimu po šarijatskim običajima. Možete li vi to za mene da sredite? Vi koljite. Vi zakoljite. I vi pripremite. Ali je to moja velima, dakle ja susim troškove toga. I napravićemo ćemo onako kakva je šta, kakva je u šarijetu dozvoljena. Da li bi nam bilo dozvoljeno da dođemo onako u velimu? Bilo bi dozvoljeno inšarao taj. I ne samo to, napravite na mesu koje vama odgovara. U džami, na primjeru. Da li je bi bilo do Bilo bi do sada, inshallahutaala, nemam ni malo sumnje. Tajp. Strelja stvar jeste a da klešejovde spomine, "Wa yusannu i'lan i'lanu nikaha." Dakle, dakle sunetje, ili po je da čovjek obznani nikaha i izharuhu wa i ša'atuhu dakle da ga obznani, da oglasi da se oženio i tako dalje i tako dalje zato je Allah, postanik sallallahu alaihi ve sellama rekao i'linu nikah, obznanite nikah, a u drugoj predaj adhiru nikah dakle, objavite ga, objasnite ga ljudima, međutim ispravno je da je vajib da čovjek obznani da se oženio kako ne bi kako bi prekinuo sve mogućnosti jel, da dođe dakle kada, kako bi zatvorio šetanu vrata da ne bi došo do fitne kada pa kažu Otkud ovaj s ovom ženom i tako dalje i tako dalje kad se ono ženio slatate me kao što je bio slučaj sa Omerom radijallahu anhu dakle ne sad da to, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Dakle, da znaju da se oženio. Svatate me. Jer je Allahov poslanika na redio. Krijite, tajite uh, prosidbu, a obznanite, obznanite ženitbu, obznanite venčanje. Svatate me. Dakle, to je naredba Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Uh, bilježi se u jednoj predaji da je jedan od prijatelja Omera radijelahu anhu dakle, bio sa svojom ženom po čatoru, dakle, po čatorom, i onda je puhno vetar i iščupo je i odnio šator. Pa su ga asabi, dakle, pa su ga ugledali njega njegovu ženu. Dakle, odlava mu stan. <gledan> pa su odmah potrčali, jel, Omeru rad Jalahanu, koji je tada bio halifa i Kazali sve što su vidjeli. A bilo je četvorica. I više od toga. Dakle, sve. Dovoljno da čovjek bude kamerovan. I ona i on. Dakle, on ako je bio ženjen. A ona ako je bila udata. Dakle, pa su potračali i ispričali Omeru. Pa ga Omer je radila, on mu pozvao. Pa je rekao, ja sam se oženio u Allahi. nisam obznanio nikome. Svatate, imam i sve I meher i veli. Halas. Pa kaže Omer radionahu, hvala Allahu koji je moja sahabe sačuvao od zinaluka. Hvala Allahu koji je moja sabe sačuvao od zinaluka. Dakle, to je jedna stvar koja, dakle, može čovjek, dakle, oženi se neko i vidite ga na ulici. Kažete, kad se ovaj oženi, šta je ovo? Dakle, da bi šta, da bi čovjek zatvorio šeitanu vrata, treba da obzna ni, muslimanima, da se oženio, da znaju. Svatate. Allahu, s sveme, je išao ulicom. Išao je ulicom sa jednom od svojih žena, pa su ga neke sabi ugledali za njine, pa su se okrenuli i krenuli u drugi pravac. Dakle, kako bi? Pa je rekao, stanite, stanite. Valahi, da znate da je ovo vaša majka. Dakle, moja žena, da zatvori šetano vrata, da ne bi bilo su nekakvih sumnji, šta će? Dakle, koja je ova žena sa njim, sa kojima je malahoposlenik šet? Njih je bilo stid. Svatate? Pa rekao, stanite, ovo je vaša majka. Samo da znate. Dakle, da zatvori šeitanu vrata je, tako. Taj na kraju kaže i od je, dakle, pohvaljeno je, dozvoljeno je, udaranje u def nam. Kao što kaže Allah, posljednje se nama, faslu ma bejne al halali wal haram, asaut as wal def fin nikah. Dakle, pregrada ili granica između halala i harama jeste dakle, glas i glas i def kod nikaha, kod braka i ovo je dakle specifično samo za, za žene kao što smo malo prije dakle rekli dozvoljava se dakle ženama udaranje jel, u def i pjevanje pjesama taj bar kallahu dakle to je vezano za meselu velime, ako ima neko neko pitanje nam da Da. Naravno, ima ah i hadisa mnogo brojnih koje govore baš o ovoj pojavi da su žene u vrijeme Allahovog postanika srema udarali u def. U nekim pre predama se spominje da su čak i muškarci udarali def kada su išli u nekim borbama. U nekim borbama da bi šta? Da bi deve dobile ritam povoda. Dakle, ali ne mi bi to bilo udaranje ko, ko što je kod nas poznato. Dakle, to više nije def. To je... Da, jasno, tam, tamburanje, jel? Ja sam vidio da je prijela mesa. Govara da se što se na bez zabranio jedan dakle magarca uh kako se kaže to, pitomog magarca, jel tako? Domaćek magarca, bare ka lafico. A što se tiče uh, Jedenje mesa konja nema razilaženja među učenjacima da je dozvoljeno Sad, šta je kod te životinje Galib? Jel ona magarac ili je više konj. Nije ona između Elbihal, Elbihal, dakle mazga Mazga je više konj. Jel tako? Dakle i po ovom, dakle Kijasu Nema sumnje da je dozvoljeno Nema sumnje da je dozvoljeno, ne znam dakle, neki od stavova učenjaka, dakle, koji su zabranili posebno je mjese od, od, od mazge, jel, bigal, ali možemo i šalotera provediti, bari koji se veći. A nije mi kako je to sad pala na pamet kad govorimo o, o elevi. نعم ريتسي دا السلام تمام تمام الله <عليه> <مترجم> طمع. طمع. بارك الله فيك <مترجم> نعم يابا da Nije obaveza sunnetje, ali nije obaveza jer je Allahovo poslan seleme rekao Abdulrahman ibn Aufu awl walu Dakle, napravi elimu pa makari sa jednom ovcom. Dakle sunnet je iz postupaka, dakle Allahovog poslanika se nama vidimo da nije važno, jer da je bio bila važan, on bi dakle najprvi za ovcom. osim dakle pod uslovom da nije bio u mogućnosti za to. Ali ovaj hadis u kojem on naređuje, odnosno kaže, uh, ili preporučuje Abdurrahmanu Ibn Aufu da zakonje ovcu vidimo, dakle da se radi o čemu? Da se radi o sunnetu. Dakle, ako čovjek ne može zakonje neku veliku ovcu, da ih zakonje neku manju. Tako? Ma. Dakle, postoji, mm, imamo meselu koja se zove, kada pada ženino pravo dakle kada spada obaveza čoveka da izdržava svoju ženu dakle da za njо daje imetak jel pa ne znam da li sada da uzmemo ovu meselu ili da uzimamo večeras inshallah on je spikeo problem ta inshallah ako bude moj ovaj brat sa kompjuterom tu je hotel dakle uzećemo za večeras inshallah a sutra ćemo inshallah u uzet uh, dakle život Supružnika, dakle kako treba otprilike da izgleda život čoveka i žene u islamu. U određenim dakle tačkama ispomenut ćemo Inšalautara ako budemo imali i vremena zato savjete koje otac, dakle, treba da upućuje svoje čerci, čerki, jel, prije ženitbe i savjete koje majka treba, koja ima majka treba da savjetuje svoju čerku prije, prije udaje pa ćemo to spomenut, dakle, iskige fikhu suna Inšalahu Te'ara. Sa selam, agradezno slušanja. Ko ima neko pitanje, ne vesehl. قاتل وائي ومضيت قاتل في الاعداء